A digitális forradalom olyan, mintha a Mátrixba szippantana be bennünket. De amikor látjuk az igazi képet, hogy a kutyasétáltatás ülve zajlik, csetelés közben, a gyerek sportolása táblagép nyomogatásával zajlik, vagy éppen a romantikus vacsora okos telefon nyomkodásával telik el, akkor egy picit más kép rajzolódik ki erről a digitális forradalomról. És úgy tűnik, hogy digitális detoxikálásra is időnként szükségünk van, hogy tudjuk letenni ezeket a gépeket. Fülöp Hajnalk, a digitális intelligencia szakértő, hogy mit gondol erről? Te például mennyit okostelefonozol? Hát, én sosem értem meg, de biztos, hogy többet mindnapi egy óra. Aha. Érezted már magadon, hogy le kell tenni a gépet? Hát, amikor azt éreztem, akkor le is tettem.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 Hát igen, minden esetre kell, egy, kell valószínűleg kell hozzá külső motiváció, meg egy keretrendszer. Most van egy, van, van, van egy ugye van az a de, .org, amit, amit, amit, amit amiről ez a videó is való. Tehát hogy ott két ember kitalált, érez a saját magán, hogy mennyire rosszul érzi magát az állandó rákapcsolódással, és azért lekapcsolódtak a hálózatról, elmentek teljesen a, a, a valóság, a fizikai valóságban hegyet mászni, Elmélyülni, Tábors fizikailag együtt lenni. Min minél inkább a természettel Irándul, és a, az emberi kapcsolatokkal találkozni, és ilyenkor ugye ó, saját magukkal is kellett, hogy találkozzanak. De sok embert mondjuk ez is visszatart, hogy a saját magával való találkozást uh, kerüli.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 ugye vannak ezek az applikációk, és az nagyon érdekes, az nem rákeres egy ilyen applikációra, például az a Forest applikáció, amikor el kell ültetni, tehát az a célja, hogy minél inkább a telefonod nélkül tudjál lenni, a telefonod megkéred, hogy egy fél percre, vagy egy fél órára, vagy egy akármennyi, amit beálltesz időre,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 Engem. Hogyha te vagy, és mégis csak visszakapcsolod, és, és ak akkor a kis növénykel elpusztul, akkor egyrészt hogy a lelkifordalás kert benned, és másrészt meg ugye nem leszel sikeres, és nem lesz egy erdőd. Ez visz... majd a magocsi az hasonlít, nem Meg hívtam a Ha viszont ügyes vagy, és, és minden nap egy 35 50 percet tudsz telefonélkül lenni, akkor előbb-utóbb egy erdőd lesz, és ugye 21 nap kell egy új szokás kialakításához. Tehát, hogy ez 21 napig sikerül, akkor utána már szokássá válik, és akkor attól kezdve az ember visszaugrik arra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 tudjunk mit csinálni avval az idővel, amikor valaki ott van velünk szemben, és most nem tudunk neki semmilyen mémet küldeni, meg egy kifet sem, meg, meg, meg egy utóbb videót sem, akkor miről beszéljünk, mit csináljunk vele, és akkor erre, erre találták ki. Ezt szerintem nagyon jó ö, irány, mert hogy ö, egyrészt kreatív, valós problémára ad megoldást, és működik. Köszönöm szépen, Marli.